Вона полягала в тому, що сексуальні антагонізми поміж статтями є найбільшою перешкодою до всезагальної любови. Ліквідувавши її, можна покласти кінець усім чварам, які беруть початок із сімейних, гадали вони. І не лише гадали, але й діяли. Юсупов їде до Петербурга і бере шлюб, із небогою батюшки царя. Пушкін утруні перекинувся, довідавшись про таке, адже кап у кап повторювався його сценарій, підірали, зачаїлися, чекаючи на постріла. Всесвітній гомосексуаліст напружився, очікуючи на радісну новину. Однак її не було, та й не було. В чому річ? Обурювались вони на Юсупова. «Одлучимо от тусовки», – переляканий граф Белькотів. «Не можу наблизитись до нього на дистанцію постріла. Распутіна охороняють краще за самодерця». Так воно й було. Однак підірали мали збоченецькі мізки, і лише ними змогли вигадати нечуваного підступу. Слышь? Гріш, почув несподівано в телефоні Распутін голос Юсупова. Якщо ти вже лікуєш всю царську сім'ю, то й мене мусиш. Резонно погодився той. От чого ж тебе лікувати? От гомосексуалізму? Була підступна відповідь. Ти сказився, Азіяте? мало не кинув Распутін слухавки, подавившися з неї. З ненавидним слівцем, я такої бредоти не практикую. Як ти, придворний чудотворець, то мусиш, наполягав Юсупов, який був, як і всі гоми, надто настирним, гемофілію знешкоджиш, той гомосексуалізм не проблема тобі, цим ти ще зміцниш царську сім'ю а це твоє боже покликання. Знав казоїст, на що наполягати, адже був добряче підучений на це своїми партнерами. Словом, зустрілися вони на прийомі, а чим хлист міг ще лікувати страждущого? Поклав на порозі, заголив, тайну шмагати батогом. Не ганьби царственної небоги, від гузна, Так він його знахарював. А треба сказати, що Юсупов був дуже невеличким, але напрочуд гарненьким типчиком, що, мимоволі, бечуючи, грецько де не де і замилується на його пропорції. Словом, виліковав Распутін Юсупова із активних на пасивного. А тоді назад. Жахнувся, затрясся трон, чуючи близьку загибель. Чого ти зволікаєш? лаяли Юсупова соратники. Ти ж до нього на прийоми ходиш? Вальни. Еге, засмутився той. Санце лікування я проходжу голяка. Де то револьвера заховати в гузно? змовники. Знаючи, що нема такого гузна, може, десь і є, але не в Юсупова, бо надто він мініатюрний весь був. І вже нащадки Гекерена вигадали нову підлість, вже пушкінський меморандум зблід, зникаючи з отла історії, вже утверджалася нова версія, за якою всі таємні перепатії й колізії перекладалися на ще неповаленого царата. «Слышь, гріш!» застогнав у телефоні голосок Юсупова, якого Грицького лагідно величав уже маленьким. «Слышь, щось я заслаб, не даї до сьогодні на процедури». «Як?» – жахнувся чудотворець. «А як же я? Ти мене вчора так на процедуру, що я й на ноги не здіймуся. Слышь, приїзди ти тепер до мене». Цо твори таку милість, наче й благав він, знаючи вже свою ладу над рослинником, який рослив увесь царський почет, не сподіваючись навіть, що хтось таке може зробити із ним, розхвилювався хлист, не знаючи, що по той бік дроту, маленький, маститься лідолом, ні, і не те, чого б він хотів, а вороненького Нагана, вганяючи до його барабана, опецькуваті набої. Я вже й зброю намастирив, двозначно маніжився голос у рурці. Ну, який же ти після цього розпутін? натякав він на метафоричні значення прізвища Гришки.